Його знали як Льошу Маніяка. А ось і Вовік – спеціаліст із прудної білизни. Розлучення, поділи майна, спадщини – це була його стихія. Він міг відсудити будь-кого, будь-що. І хоч гонорари в нього були не такі високі, як у калькулятора чи Льоши Маніяка, однак стабільні і регулярні. Це також надійно підтримувало фірму – Вовік, як завжди, був розхристаний, кумир м'ятої сорочки не застібнутий, штани пом'яті, окуляри, замацькані пальцями, щедрі кучері на голові, давно не миті, а нігті на руках безжально погризані. Проте Георгій пробачав йому все за професіоналізм. Останньою безшумно увійшла Ірина Марківна з документами. Нарада пройшла нормально, уклалися мінімальний час. Це трохи підняло йому дух. Вагонетка з вугіллям котиться по узкоколійці за інерцією. І це тішить. Щоправда, треба, мабуть, заглибитися у справу, яку веде Таміла Сергіївна, наскільки це дозволяє професійна етика, звичайно. Щось його насторожує в цій справі Антипова, щось майже непомітне, але достатнє для того, аби запалити Маленький червоний ліхтарик небезпеки у його мозку. Та й справа про звалтування, яку веде льоша Маніяк, досить небезпечна. Валтівник – син високого посадовця, а жертва – безневинна сирота. За справою стежить обурена громадськість, а головне – феміда в шаньйоні Ганна Миколаївна. Колеги розмовляють між собою крізь зуби, а це поганий знак, проте – Зараз немає часу вникати в справу, адже нині більш реальна загроза. Уже вдруге за день збитися з ритму. Іншим разом. Катастрофічно бракує часу. Може запланувати завтра зустріч з Тамілою на пів на восьму і з льошком маніяком на восьму. Сподіваюся, завтра мені вже не буде з ким сваритися вдома. Тож я вчасно опинюся на роботі. Аліса вже не буде. Ага, болюча тема. Він узяв трубку і набрав домашній номер. Ніна Іванівна, як справи? Що на сьогодні готуєте? Тільки в пароварці, будь ласка. Аліса вдома? Так, що робить? Дивиться телевізор? Шарман, Ніна Іванівна, слухайте мене уважно. Підіть на базар і принесіть побільше картонних коробок. Нехай Аліса збирає туди свої манатки, на таксі у неї гроші є, і на все інше теж. Кредитну картку нехай лишить собі. Що ви кажете? Вам незручно? Якщо хочете в мене працювати, робіть, як я кажу. Це агістично, не пончельтменське, гадаю, навпаки. Саме так роблять чельтмени, коли хочуть позбутися нестерпної леді без скандалів і сліз, без з'ясовування стосунків, хто кому що винен. Все дуже просто. А може я й справді ненормальний? Я не відчуваю жодного жалю з приводу розриву за лісою. Невже так має бути? Ми прожили якийсь час разом. Теоретично, мали б бути хоч якісь сантименти, а практично сантиментів немає. Лише полегкість або як писали у минулому столітті, «полегкість». У фонетичному принципі написання слів є певний сенс. Так говорила його мама, викладач історичної граматики. І справді слово «полегкість» звучить набагато легшим і не вагомішим, аніж «полегкість». Він під'їжджав до будови з куполом на Грушевського. Його спортивна машина – виглядала дещо несерйозно серед масивних «Мерседесів» нових депутатів. «Ну от, хіба я не правий? Невже мені не конче потрібна нова машина? Я відчуваю фізичний дискомфорт, паркуючи свою спортивну машину біля поважної установи. Адже відомо, що ти – те, на чому ти їздиш. Машина – це твоя візитна картка. Після того, як я втратив свою бойову машину водія – Довелося пересісти на цю дуже стильну дівчинку. Моя спортивна машина – це стан моєї душі, тобто дещо інтимне. Навіщо показувати свою душу на виваріт? Адже я ретельно приховую її за маскою. Саме для цього мені потрібна ще одна, тепер уже представницька машина. Може придбати викличну Мазераті, цікаво. Як повелазять банькуваті фари у мерседесів під Верховною Радою, коли біля них нахабно запаркується лялечка, на носику якої блищатиме майже український державний герб. Треба над цим подумати. Треба. Навіщо було Алісі заводити скандал через моє рішення купити нову машину? Адже вона прекрасно знає, що істерика не піде їй на користь. Ось і має, достроково позбулася права жити зі мною. А могла б іще протриматися місяць-другий. Такої лафи, як у мене, їй навряд чи знайти. Тепер хай на себе нарікає. Щось я сьогодні надто агресивний. Треба припиняти. Це не мій стиль. Мобільник заспівав лезинку. Він подивився на номер. Аліса визначив за номером з дому. Невже так важко зрозуміти, що це кінець?